Szorongás attól, hogy miről és hogyan írhat egy nő. Van egy nő. Ír. Felteszik neki a kérdés, hogy miről írhat egyáltalán nő létére. Forgatja a szemét. Bármiről. Amiről csak akar. Van szavazati joga, diplomához való joga, este hat után enni joga. A nemi szervét megragadták, elengedték, azt csinál, amit akar. És egyébként is ez nem a 18. század, amikor mentegetőzni kell, hogy az, hogy a regényedet pénzért árulod, nem egyenlő a prostitúcióval. Ó, a 18. század vége, 19. század eleje. Micsoda idők voltak, amikor az irodalmi folyóiratok szerkesztői visszaterelték Charlotte Brontét a konyhába, miután megmutatta a verseit. És az is nagyon szép, irónia, hogy Jane Austen soha egyetlen könyvét sem látta meglenni a saját neve alatt. A köteteken csak annyit tüntettek fel. By a lady. Elidőzhetnénk itt, de ez unalmas lenne. Inkább csak a kísérletezőket fenntartása véget, csak hecből, csak merű huncutságból, a teljesség igényét porig taposva magunkban kapjunk bele néhány témába. írhat -e egy nő a testéről? Ma egy nőnek kifejezetten ajánlott írni a testéről, hiszen a férfiaknak tilos. Ha nők nem írnának a saját testükről, nem tudhatnánk meg több forrásból, hogy minden nő úgy tökéletes, ahogy van. Mint említettem, egy férfi nem méltathatja a női testet, mert a női test bármely részletének az említése szexizmus vágyával sújtja őt. Hát ez van. Minek ment oda? A nőknek viszont vigyázniuk kell, mert csak is vagy agresszív felhangoltsággal szabad írniuk a testükről, például a súlyfeleslegükről, hogy ezzel a nőtársaikból tiszteletet, agresszív tiszteletet, könnyeket vagy agresszív könnyeket facsarjanak ki. Az a nő, aki nem elégedett azzal, hogy kövér, vagy hiányzik az egyik szeme, esetleg szeretném megműtetni az orrát, mert úgy lóg rá a klaviatúrára, hogy folyton ugrik egy sort a kurzor, az valahogy próbáljon meg úgy csakkozni a szavakkal, hogy a nőtársai jóvá hagyják azt, hogy szeretne változtatni. Nem lesz könnyű, nem azt állítom. De nagy írói gondolattal, kreatív szóhasználattal és egyenletesen zubogó érveléssel, miért akadályoz téged a primer létben az egyetlen felhozható érv, bármely testi jellemződ megoldható, hogy az úgy vagy jó, ahogy vagy, ból eljuss, az az a fontos, hogy jól érezd magad törvényéig. Írhat egy nő a politikáról? Persze, hogy egy nő írhat a politikáról, csak ebben az esetben nem árt, ha legalább olyan tájékozott, mint egy férfi. Ha nem módjában annyira tájékozottnak lenni, mint egy férfinak, mert nő, akkor a politikából kiragadhatja a saját neméhez és principiumához közelálló elemeket, úgy, mint családi pótlék, gyes és a krumpli. Én a krumpli hosszan elidőznék és hangsúlyoznám a magas keményítő tartalmát, ami egyeseknek nehézséget okozhat, ha emésztésre kerül a sor. Például ősszel, amikor osztogatják. Hozzátenném, hogy vajjal és nidlingel viszont tökéletes. Írhat egy nő a haj és arcápolásról? Ez bizony a nőkre marad. Ugyanis ha bárki találkozott már életében a férfiak arcápolás technikájával, az nem gondolhatja komolyan a felvetést, hogy férfiak adjanak tanácsot a témában. Aki még nem látott férfi arcápolás közben, ami előfordulhat, tegye a következőt. Adjon a férfi kezébe egy méreg drága arclemosót, amit professzionális szépségápolási fórumok hosszas böngészése után választott ki, és oszlass el a hitet a férfiban, hogy az ő arcuk rezisztens a város mocskával szemben. Nézze végig, ahogy a férfi undorral felpattintja a luxus kozmetikum kupakját, majd mintha dugulásá hárítót, zúdítana a lefolyóba, a tenyerébe nyomja a flakon felét. Ez egy nehéz pillanat a nő életében, de azt javaslom neki, bármilyen gyorsan is suhant át az agyán, hogy azonnal megszakít minden kapcsolatot ezzel a férfival, igyekezzen magát fegyelmezni. Ennyi kellemetlenséget azért el kell viselni az életben. Maradjon csendben, nehogy elijesz a nagy nehezen modern igényességbe csalt férfit, és hagyja, hogy az megtisztítsa, a flakon felével, az arcát pontosan úgy, mintha valaki azt kérte volna tőle, hogy erőszakosan bántsa önmagát. Lenyűgöző pillanatok következnek. A férfi az arc tisztítást ugyanis erővel, tettetett szenvedéssel, durva eltökéltséggel és nagy megvetéssel végzi el, nehogy a gyengeségnek csak a legapróbb szikrája is kipattanjon. Ez egy pszichológiailag nagyon komplex és kiszolgáltatott helyzet, hiszen eleve egy nő tanácsát fogadta meg, ráadásul a fürdőszobában a csap fölött csukott szemmel. Hagyjuk hát rá az egészet nagyvonalúan, és csak is abban az esetben avatkozzunk közbe, ha véresre horzsolta magát az arcápolás folyamatában, így bizonyítva, mekkora férfi. És ezután a nő írhat róla. Írhat egy nő a gyerekekről? Hogy ne írhatna egy nő gyerekekről, hiszen a nőkből jönnek ki a gyerekek. Éppen ezért a nők tudnak a leginkább a gyerekekről írni. Egy-két szabályt azért érdemes betartani, ha egy nő gyerekekről ír. Nem szabad például azt írni, hogy nem minden gyerek aranyos. Csóválom a fejem. Nem, nem, nem. Nagyon nagy hiba. Nem szabad azt sem írni a gyerekekről, hogy a sajátodon kívül nem érdekel a többi, vagy hogy néha a sajátodhoz sincs kedved. Ha nő vagy, megbocsáthatatlan bűn azt írni, hogy nem akarsz gyereket. Megőrültél? Deviáns vagy? Már csak az hiányozna, hogy hozzáted, hogy férhessem akarsz menni. Ha nő vagy, és abban a helyzetben találod magad, hogy gyerekekről kell írnod, annak ellenére, hogy nem szereted őket, vagy nem akarsz szülni, írd helyette azt, hogy nem lehet. Úgy sem megkérdezni, mert ez az emberek nagy részének nagyon kellemetlen. Írhat egy nő a pénzről? A legelső női vezető, egy Sarah Python Willis nevű amerikai újságíró, élt 1811-től 1872-ig, írói áll nevén Fanny Fern, aki a szerkesztőként dolgozó fiú testvérén keresztül szerette volna elindítani karrierjét, ám az megtagadta tőle a segítséget, mondván Fanny túl vulgáris, és jobban tenné, ha sietve visszavenni a varró készletet a kezébe. Fanny Fern egyik szívügye volt, hogy írásaiban arra buzdítsa a nőket, minden áron különüljenek el anyagilag a férjeiktől. Ez még ma is túl is. Írhat egy nő a betegségéről? A nagyanyám szerint egy nő nemhogy nem írhat a betegségéről, de nem is lehet beteg, mert ezzel elijeszti a férfiakat. A férfiak nem szeretik ugyanis a beteges, gyenge vagy a hisztérikus, bolond nőket. Csak az a baj, hogy a nagyanyám szerint. A férfiak viszont az erős nőket sem szeretik annyira, mert mellettük haszontalannak, gyávának vagy gyengének tűnnek. Tehát mielőtt egy nő a betegségéről írna, sokkal fontosabb azt kikalibrálnia, mennyire akar, mert egészséges lenni. Fizikailag és mentálisan. Vékony vonalon egyensúlyozunk, ugyanis úgy kell törékenynek, szárnyaszeget, kismadárnak tűnni, hogy közben termékenységet sugároz. Hogy, hogy mivel? Mindennel. Ahogy a parizeres szendvicsbe harapsz, azzal. Kérlek, védj meg ettől a hőkezeléssel tartósított húsipari hulladéktól, hogy aztán szaporodhassunk csirip-csirip. Mentálisan is egy szöszölés. Be lehet persze vallani, hogy valamely nő mentális betegségek küzd, de ajánlott precízen fogalmazni és bevezetni az olvasót az agykémiájának bonyolult működésébe, a neurotranszmitterek és hormonok világába. A nő, aki erről ír, feltehetően megemlíti, hogy a 16.-17. században a hisztéria bélyegét nyomták volna rá, pontosabban a hisztérika bélyegét, ha ez a nő hű marad a helyes latin nyelvtanhoz, és arról is említést tenne, hogy akkoriban az úgynevezett méhvándorlásnak tudták be a kiszámíthatatlan magatartás formákat, amiket a nők produkáltak. Nagyanyám szerint teljesen mindegy, hogy kifejtél részletesen, így is úgy is hisztérikának bélyegzik írhat -e egy nő igazat? Szerény véleményem szerint a nőknek többször kellene igazat mondaniuk arról, amit gondolnak. Írásban is. Nos, nem nyerik majd el mindenkinek a tetszését, az igazatíró nőt bátorságáért valószínűleg bántó kommentekkel jutalmazzák majd például azok, akik még mindig dühösek szamantára a Sex and the amiért nem vállalta el az újraegyesülést a legutóbbi évadban, vagy azok, akik a bengáli macskatenyésztős csoportban halálos fenyegetésig háborodtak fel a kölyök macskák eladási árán. De lehetséges, hogy a nő, aki ír, jól szórakozik majd, és a nagyanyám szerint. Ez a legfontosabb. De egy nő határozottan nem írhat igazat e-mailben. Nem válaszolhatja az például egy munkadíjazására, hogy az nem megfelelő számára, még akkor sem, ha egy olyan férfi mellettű léppen, aki pontosan ugyanakkor nyitotta meg az éjét a számára ajánlott díj összegéről, és a nő látta, hogy az pontosan a duplája annak, amit neki ajánlottak. Nem teheti szóvá. Nem mondhat igazat olyan üzenetekben sem, amik arra keresik a választ, hogy a nő élvezte-e a randevút, amiből épp csak bemenekült a házba úgy, hogy bár nincsen az ajtaján láncos hevederzár, imitálta a mozdulatokat az ajtó három sávjában. És a széket is elétolta. Egyszerűen nem. A kiadótól időről időre megkérdezem, hogy mit posztoljak annak érdekében, hogy kellően megágyazzak a második könyv megjelenésének. Mit tehetnék én, egyszerű mikroinfluencer, mikroíró, mikrohalandó, hogy a marketing hatalmas gépezetének méltó módon megolajozzam a marketing fogaskerekét? Ó, segíteni akarok nektek véremet folyatni, hogy a nyomdában abból párolják a festéket, majd üssék a betűket a hmm, gondolataimhoz. Ezt a műsoromat két dolog miatt csinálom. A. Nyilvánvalóan nem posztolok annyit, mint kellene. Mihez? Ehhez? De a felvetéssel betöltök valami űrt, ezzel elterelem a figyelmüket. B. Ezzel nem csupán arról terelem el a figyelmüket, hogy valójában nem posztolok, hanem annak a látszatát is fenntartom, hogy kész leszek a kéziratta a határidőre. Hiszen ki olyan vakmerő, hogy promótálni akar valamit, ami nem is jelenik meg időben? Mutatom a halántékomon, hogy egy géniusz vagyok. Mindig készségesen válaszolnak. Selfit, kutyát, kutyás selfit vagy a hugomgyerekét posztoljam. A kutyámat és a hugomgyerekét túlságosan szeretem ahhoz, hogy olcsó piárcélokra használjam őket, amíg még nincs link az előrendeléshez. De a hugom nővére vagyok, úgyhogy ha jó a fény, én beleállok. Geci. Jut eszembe. káronkodhat -e egy nő írásban? Látod?